a digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Jó estét kívánok! Ez itt a Postmodern Vitaklub és a Matrix 20. születésnapja kapcsán. Arra gondoltunk, hogy kicsit folytatjuk még a beszélgetést, és ami bennünk maradt, azt elmondhatjuk a filmmel és világával kapcsolatban. Például Baracsi Katalin internetjogász magával hozott egy napszemüveget, amit a műsor közben nem vettél fel, de most légy szíves, tett fel. Oh, Lássuk rajta ezt, ezt az arculatot. Igazából szerintem nagyon hatásos lett volna a jelenet előtt is, hiszen az ügynökök is folyamatosan ilyen jó kis szemüvegben ö, vannak. Tehát akkor neked az ügynökök szemüveget tetszett, meg és nem Trinity szemüvege? Gyanús, gyanús, vagy nekem. Igen, de az a helyzet, hogy maga a főhős is gyanús a történetben, hiszen Neóról is elmondják, hogy majdnem úgy mozog, mint egy ügynök, és hogy egy csomó olyan képessége van, úgyhogy nem lehet tudni, hogy ő is melyik oldalon áll. Szerintem nagyon, hát határ a jó és a rossz között, és ugye a választás azért ez az nagyban múlik. Szabályok. Ez a lényeg. A szabályok. Szembesülünk-e azzal, hogy mások a szabályok, és képesek-e vagyunk-e arra, hogy ez a más szabályokat is megtanuljuk és alkalmazzuk. Milyen érdekes, pont egy jogásznak mondod a szabályokat. <gül> és Nem véletlenül. <ez> <gül> és ez azért is érdekes, mert az általában kiválasztott jelenetedben Smith pont a szabályokat veszi nagyon logikusan Igen. végig, és az Igen. alapján jut egy következtetésre. Ugye, hogy az emberiség, hát valójában a rákosodása a Földnek, Amire mi nem gondolunk, mert hát ilyen... Hiszen benne írjunk. Én ezzel mindjárt vitatkoznék, ha nem Hát, ugye az élet jellemzője ez. Elhangzik Smith ügynök szájából valami, ami nem igaz, effektív. Az, hogy a Földön minden emlős törekszik az egyensúlyra, a fenéket. Nem törekszik senki az egyensúlyra. A szarvas nem törekszik arra, hogy belőle ne legyen sok, csak jön a farkas, és megeszi. Ezért nem lesz belőle sok. Ha sok lesz belőle, akkor lásd a sztorit akkor még a folyóknak a menetiránya is meg, vagy a, a folyás iránya meg a öblöknek a méret is megváltozik, és eltűnnek bizonyos növényfajok. Szóval az egyensúly áll fönn. És az kell volt, ugye, amit mondott, igen, a igen, igen, kell, hozzá, kell hozzá de a Az ökoszisztémára viszont érvényes, hogy az egyensúlyra törek. Az egyensúly a kulcs szó, nem pedig a, a virális természet. Minden, minden virális természet. Nem, ő a nyúl. De, a patkány. E, a... Ő is az egyensúlyt mondta, hanem itt inkább arról lehet szó, hogy a, az egész ökoszisztémának az egyensúlyáról van szó, nem a benne szereplő egyes fajoknak a szerepéről. Mert valószínűleg mindegyiknek megvan a szerepe, de egyébként ez is, ez is megkérdőjelezhető. Nem gondolom, hogy a fajok nagyban gondolkodnak. Egy, egy nagyon gyors utolsó gondolat, ugye, hogyha egy fajt kiveszel, mondjuk a bálnát például. Igen. Nemrég volt erről egy komolyabb tanulmány, akkor atrofikus kaszkát következik be, ami azt jelenti, hogy egy komplett piramis Igen. omlik össze lefelé. Nézz meg a méhekről, hogy fenyegetnek vele, hogy mi is eltűnünk, ha a méhek eltűnnek. Lehet, lehet hogy azok van. Hát szóval ez Mészügynek nagy filozófus. Nekem is ott nagyon komolyan elindult a gondolatmenet, amikor hallottam pont ezt a jelenetet. De visszatérve a, a, arra, amit az előbb a műsor végén mondtam, hogy én el, el nem tudtam képzelni, hogy lehet-e folytatni a történetet. Ti hogy gondolkodtatok erről? Kati, el tudtad képzelni, hogy lesz folytatás? Nyilvánvalóan, hiszen váratlanul annyira nagy siker volt, és ez úgy a filmiparban szerintem magával hozza azt, hogy hát akkor kell valamit csinálni, jó, lehet, ami lehet, még jobb lesz. De ez, ez egy üzleti alapú megközelítés. Abszolút. De hogy, hogy hát nyilván, hát azért több oldalról lehet nézni. De hát valamelyik filmnél beválik, valamelyiknél nem. Beválom őszintén nekem a másik két rész egyáltalán nem is rémlik, hogy, hogy miről Aha. szól, és hogy mire futtatják ki a történetet, mert hogy az első annyira, annyira jó a volt Saját üldözés, üldözés, motor trinity a motoron ducati motoron. De igen, meg... ezért azért mert a második részben szerepel az alkotó, aki egy nagyon Aha. nagyon fontos figurája Egyébként az egész matrix szilogéiának az orákulum, bár ő az elsőben is megjelenik az orákulum, de a nem csak az orákulum is igen, de az alkotó is. Tehát a, az, az az övegember, aki ott, uh -huh. okay, aki beszélt. Mindent tud. <laughs> de szerintem az jelent én Nagyon sok ilyen választ hallottam, hogy, hogy a második harmadik ez jelentéktelen. Nem is emlékszem mi volt benne valahogy valahogy nem, nem jött át ez a két film. Neked át jött? Nekem abszolút. Tehát én Gergővel milyen egyetértek, meg ismerem is a sztoriát. Tehát ugye a Matrix az én olvasatomban szintézisfilm, ami ilyen értelemben előtte, ha a szintézisfilmek kis családját nézzük, akkor egy film volt, az pedig a Star Wars volt. Ami összesíti az addigi Ugye a korszellemetnek a, a, a különböző kis nyanszait, az emberiségnek a, a jó-rosszról alkotott fogalmait. És, és közben mondom, minden. hogy Kati húzza a szemöldöket. Igen. <gül> <gül> Igen, de, de most azért lehet, hogy mindenki ki fog utálni az asztaltársaságban. társaságban. Én rendkívül nem. Hát nem vagyok csillagok háborújára rajongó, és aki azt végig tudja nézni, hát láppal <gül> előtte. Tehát, hogy én ezt a fajta gondolatmenetet, amit hozzágyártanak a csillagok háborújához, még nem sikerült felismernem. <gül> Akkor beszéljünk tovább a Bátrixról? most ne Úgyhogy, úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy nyilván a Matrix az egy jó kaphocs, de hogy, hogy, hogy az utóbbi időben, és talán én a Mátrixot ebből a szempontból egy ilyen nulladik filmnek is tartom, mert hogy, hogy nagyon ezt a negatív jövőt festi, és hogy az utóbbi időben abszolút reneszánszát élik az ilyen típusú filmek, ahol mindig valami történik, és valami katasztrófa, és jön egy kiválasztott, és ez az érdekes, hogy, hogy a kiválasztott vajon mennyire jelenik meg, meg hogy, hogy tényleg ő az, és hogy legalább, hogy, hogy jó tehát hogy jó, jó egyáltalán. Mm. És ez a, ennek a filmnek a hatása, hogy ezt viszik Szerintem, szerintem igen. És hogy akkor azért csak pedzegetik, hiszen Neo is végig bizonytalan ebben a helyzetben, hogy én vagyok, nem vagyok. Megmondja a többieknek is, hogy de hát az Orákulum azt mondta, hogy nem én vagyok. Miközben egyébként sokan mondták azt, hogy a Matrix sem eredeti, tehát egy csomó olyan elemet hozott össze egy filmbe már az elején is, ami már előtte az irodalomban, sőt na, a filmművészetben is megyenek. Ezt meggyenek. hívják szintézisfilmek, amiről most Igen, beszélsz. Így van. Igen, És csak Igen. hogy hagyd kapcsolatom, bocsánat mondd, hagyd kapcsolatom gyorsan össze, a, a klónok támadása kettőben összekapcsolódik a Star Wars és a Matrix, csak szólok. Mivel kapcsolódik össze? Kélek szépen mondd az nektek valamit, hogy Matt Doren. Nem. Mert Dorán az a fiatal ember, az a Havi színész, aki azt a fiút játszotta, aki a piros ruhásnő programot írta a Matrix-ben. most már mindenki neki tudja, ki az. Igen. Mouse néven szerepel a Matrix-ben. És uh -huh. a, a klónok támadása kettőben pedig ő akar Anakinnak Death Stick et vagyis ilyen halál eladni egy bárban, de ő persze nem lesz, azt mondja neki, uh -huh. hogy te most hazamész és átgondolod az életedet és nem akarsz nekem <laughs> halál eladni. És erre rá körülbelül 10 másodpercre megjelenik maga a piros ruhásnő, aki egy modern egyébként, és rámos vagyok annak, aki hívóan, aki nem veszi a lapot. És end of cameo. Szóval visszatérve a kiválasztott motivumra. Ezt uh, megnézem most. Uh, igen, a kiválasztott motivumra. Uh, sokan emlegették Neót úgy is, hogy ő a digitális messiás. Uh, itt az asztaltársaságban volt akiben hasonlóképpen ez a gondolat megjelent? Hát, hát persze, persze, annak idején. Uh, most már a feleségem akkor még nem az volt, végig elemeztük az összes szereplőt, hogy, hogy melyik világirodalmi, vagy bibliai, vagy mitológiai hősnek a, a, a szerepét lehetne. tölti be, és nagyon sok színű, nagyon, nagyon sokféle ilyen topozból kulturális topozból gyúrták össze. Igen, vették ki a figurákat, meg tulajdonképpen a történetet is. Szerintem azért hat ez ilyen rettenetes erővel ez a film, mert mindegy, hogy most melyik az a történelmi valóság, vagy vízió, vagy pillanat, amelyikre ráültették ezt a filmet, ez emberiség gondolkodásának az egyik, egyik legalapvetőbb eh, folyamata, amit megragadtak, és nagyon látványosan, és roppant mélyen, mély, mélyen szántóan tudták filmes nyelven megfogalmazni. Tehát a valóság, a szerepünk, a szabályaink, az egész környezetünk, a, a, az oka annak, amiért vagyunk, a cél, ami felé haladunk, ezek ilyen semmit mondó üres szavak, amit most mondok, de voltak éppen Ezekre, a, ezek a legnagyobb kérdések, amelyeket a, a tudomány, maga a jog, e, illetve a művészet mind végigkeres, mind végigkeresi a végső válaszokat. És ez a film is egy, egy keresés a végső válaszoknak, és szóval visszatérve, a Bibliából igen, igen a, a, a görög mitológiából, és a különböző kultúrtörténeti motivumokból van, van igazából összegyúrva, ezért annyira nagyon jó. Egyébként emlékszem rá, hogy nagyon sokan ilyen lefigymelve beszéltek a filmről, hogy ó, hát innen-onnan összeholózott hát egy férc munka, de hát én erre azt mondtam, a az az ez a lényege az egésznek. Tehát, hogy ennek a patchworknek tehát, hogy összerakják rakják a foltokból, hogy még ki is mondja Morpheus. Tehát van az a jelenet, ez Morpheus, Morpheus is egy utalás, ugye? Morpheus. Egy, egyértelmű. De ő maga kimondja, hogy mikor Neóval beszélget először a virtuális valóságban, hogy úgy érzed magad, mint Elis csodaországban. Így, Tehát nem, nem titkos ez a dolog, vagy nem akarják ezt elleplezni, hogy ők nyúlták ezeket a tudatokat. Tudod, itt az a helyzet, hogy. Már Joyce-Keró. Már joyce, tudod? Mar -Joyce Igen. Tehát az a lényeg, hogy, hogy hát nincs mese, ki kell mondani, hogy a művelteknek tud valamit mondani. Tehát akik ismerik azt, amire utal. Mert ellet odáig jutni, hogy ez tényleg el is, Mi is az e, uh -huh. meg meg ki is volt meg, Tehát hogyha ez nem ugrik be, akkor, akkor persze lehet mondani, hát ez csak olyan fércmunka, de hogyha, ha tényleg ismeri, tényleg elolvassa, akkor jöhetnek azok az elképesztő felismerések, hogy összekapcsolódnak a különböző eh, nagy irodalmi, műveltségi, kulturális eh, hagyományai az emberiségnek. Tehát ez döbbenetes. De... És hogyha ezt egy alkotó meg tudja fogalmazni egy kerek alkotásban, az azt hiszem, hogy a csúcs teljesítmények közé tartozik. Meg tényleg tegyük hozzá, hogy hiába készült el az Elis országban, hmm? című mű, vagy... Tényleg végig lehet venni az összes forrást. A Matrix az a digitális világról szól. Igen. Tehát ha, ha csak ezt ha a, a részt hozzáadjuk, akkor már, már elegendő szinte, hogy itt egy új világról, egy új kihívásról kell szólnia ugyanazoknak az alapkonfliktusoknak. De így van, így van, így van. Gergőlt, mit gondoltál erről a? Hát de, most, egy hirtelen másosság szembe jutott, nem is értem egyébként, hogy hogy ezzel a Matrix-et. Tehát gyakorlatilag az egész filmművészet arról szól, hogy már ismert elemeket vagy ismert motivokat, vagy régebbi filmeket dolgoznak, fel, Sergio Leone-nek a Western filméit és a japán szamuráj filmek alapján készítette, vagy Quentin tarantino is felhoztatnánk ő is használta olyan vagy ő is kifejezetten elemeket használta, amelyeket az ő filmes rajongásából vett. Tehát... Nem is értem, hogy miért tizeltek, emiatt a Matrix-ot, hogy miért azok eszébe jutott ez, hogy nyilvánvalóan az egész erre volt felépítve, egy, hogy egy szintézist produkált. Egyébként meg persze nekem is eszembe jutott a, a Neo-val kapcsolatban, hogy mesiás messiás volt, és aztán ezt a harmadik része, ami nekem már annyira nem tetszett, ott ezt eléggé kicsit a szánkba is rágták, hogy kicsoda ki Neo. Csak egy, csak egy amerikai film, ott ez tehát említetted a, vagy Te említetted, hogy de, de üzleti alapon, hát bocsánat, tehát az amerikai filmipar csak üzleti alapon megy. Ott először bankárok és befektetők jönnek, akiknek el kell magyarázni, hogy ez be fogja hozni a X-er annyit, és ez ma egyébként már megint sokszor annyi, mint amennyit elvártak 2000-ben. Ez egyre növekvő profitmennyiséget várnak el. Ma ilyen 100-200 millióból készülnek filmek, és ha egy milliárd alatt van, akkor az bukás. Tehát ennyit várnak tőle, hogy visszahozon. Mármint a, a, a, a bevétel. De itt is kőkeményen, és hát az amerikai nézőnek meg kell érteni, hogy ez most egy SIA itt a végén. De, igen, ezt és ezt meg is a film végén. Igen. Egyébként a, a bevételre visszatérve már a második rész is ugyanannyit hozott be, tehát közel 460 millió, tehát az ugye fél milliárd, ugye fél milliárd dollár. A harmadik rész az már nem hozott ennyit, az mondjuk úgy felét körülbelül ennek az összegnek, Na, de tegyük hozzá, hogy ugyanabban az évben került moziba. Tehát szerintem, ha valami megbukott, akkor ez a stratégia, hogy ez Igen, 2000-ben be kijött két nagy film, két folytatás, mint hogyha elkapkodták volna a befejezést. És <gül> kicsit mint az mi? idején nekem az merült fel a, a gondolataimban, hogy, hogy lehet, hogy féltek, hogy nem fog behozni a harmadik film még annyit sem, és meg fog ez az egész dolog bukni, és az egész gondolat, hogy a, a, a művészi üzenet, nem tudom még, össze fog zuhanni emiatt, és legyünk rajta gyorsan túl. Igen. Tehát bukjunk először, inkább korán bukjunk, mint, mint később nagyot. Nem mertek várni. Én tudjuk később egyébként a Hobbit, a Gyűrűk a, a Harry Potter, szóval ezek végig úgy mentek, ezek a franchise-ok -ok végig, hogy kivárták a, egy lehetné, a többé, e, És egyenlöltes az... tempóban Igen. tudott profitálni is. Van még itt egy zárójeles kérdésem a vita részeként, bár ez már egy picit elvisz a Matrix világától. Egy volt filmkritikussal beszélgettem erről, és inkább gergőre nézek, aki azért nem csak a videojátékokkal, hanem a filmek világával is foglalkozik, hogy mintha 2000 után eltűntek volna azok a közönségfilmek, azok a nagy szuperfilmek, amiket okos filmnek is lehet nevezni. Tehát, hogyha már uh -huh. szólt egy ilyen példaként, tekintjük, hogy akciófilmként is nézhető, de okos gondolatok is vannak benne, olyan ilyenek, mintha nem készültek volna már 2000 után. És tényleg elgondolkodtam rajta, hogy talán Spielberg papa még lerak egy-két filmet a külön vélemény, uh -huh. de nagyon hát kell most, gondolkodnunk rajta, hogy mi lehet még ilyen. Most nem tudom, mégis Fantasy, meg klasszikus fentezi, de azért a Gyűrűk urát szerintem azért valamennyire idesorolhatjuk, hogy egyrebbis a nívós uh -huh. euh, produkciók közé. Lehet, hogy nem annyira mélyen szántok a gondolat, vagy nem, nem lehet annyi mindent belevetíteni, mint a Matrix-ba, de ez mégiscsak egy klasszikus alkotás, az Igen. adaptációja, tehát én azért a Urat urát ide sorolnám. Uh -huh. De ugye egyébként a gyűrűkület lesz, amit most kapásban nem tudnék másik példát mondani. Ugye kicsit elgondolkodható. Tehát ne nekem egy mi pici... a hangulatot idézi egyébként, és nagyon kedvelem a filmet, az az Eredet című ah, film. Ilyen. Így van, Igen. és egyébként Igen. a kritikus is ezt a filmet említette, szinte kivételes példaként. Addak én még felnőtlasz, ha már a Wachowski testvéreknél vagyunk, tehát ők ezt is ők rendezték, vádolják azzal, hogy szintén szájbarágos, meg lassú tempójú, de mehetünk koreában a tavasz nyárőszél és tavasz van, szóval. és nagyon, hát, filmeket kell nézni, nagyon sok jó film van, csak nem, nem valószínűleg nem inkább azok között, amik, amik nagyon nagy reklámot kapnak. Tehát elgondolkodható filmet találni ma is, ilyen, ilyen nagy kaliberű szintézés filmet nem, azt nem tudnék mondani. Meg egy gyorsan kirehagyjuk a vé, mint férbosszút. Igen, tényleg. még egy picit visszatérve a Matrixnak az eredeti pontjához, amiről a műsor is beszéltünk, hogy egy disztópikus történet, és sötét jövőt jelenít meg. Ogyan lehet ezt, hogyan lehetett, hogyan fordulhatott elő, hogy mégis ilyen populáris lett ez a film, szerintetek? annak ellenére, hogy az első film nem jutott el a Boldog befejezésig, tehát nem lehet happy end ott sem. Szerintem, csak... szerintem ez törvényszerű, tehát imádjuk, szeretjük a sötét világokat, a, ugye 1984-es, itt többé, de fele halad a világ, ugye Kínába pontozzák az állampolgárt, és nemrég olvastam, meg, meg többen, vég, végtelenül megdöbbentem, sose gondoltam volna, hogy állami ilyet kimerny, vagy kinyilatkoztat, de kifejezetten az, az a célja ennek a pontozásnak, hogy aki egyre kevesebb pontot kap, aki lecsúszik ezen a skálán, az minél nagyobb nyomorba kerüljön. Tehát az államnak az a cél, hogy az az állampolgár, aki nem teljesít jól, az süllyedjen. És ugye, mi van az alján, azt nem tudom, de szerintem lehet, hogy nem is akarom tudni. Hát ez szóval egy ilyen világban, ahol élünk, egyébként így, ez van, a, ott, ott ezek miért ne lennének sikeresek? Kati, mi nősz erről? Hát, nem tudom, hogy egyébként azért nincsen -e az, hogy egy kicsit figyelemfelhívás, hogy még, még azban a ponton, vagy azon a ponton vagyunk, amikor tudunk változtatni ezen a helyzeten, és hogyha felismerünk bizonyos játszmákat, helyzeteket, mm -hmm. más döntéseket hozunk, akkor megváltoztatható ez a dolog, de ez lehet, hogy azért van, mert én örök idealista vagyok, meg nagyon optimista ezen a téren, és annak ellenére, hogy, hogy időközönként tényleg a gonosz szereplőkkel szimpatizálok a filmben, <gül> ha már ezt így megkaptam a mai estén, <gül> hogy visszint. Attól függetlenül nem gondolom, hogy, hogy a világ gonosz, meg hogy, hogy ki hogy alakítja a dolgokat, de akár még egyébként ez is benne lehet. Tehát alapvetően mindenki a boldog végre vágyik, szerintem, legalábbis. Hm. Ahogy egyébként a, a film végül is értelmezhető így is, meg úgy is. Én Happy ennek nek értékeltem. <gül> én egyébként Happy, happy end. Annak önmelyre, hogy a főszereplő meghal. De, na, de aztán látunk egy ilyen a legvégén, amikor a uh, uh, hát, kiderül, hogy... Jó, így, persze nem egyértelműen a Happy End a vége, de a nézőre Igen. van bízva, hogy hogy értékelte, és én Happy ennek, vagy idézi be Happy értékeltem. Szerintem ennél lényegesen egyszerűbb a válasz arra, hogy, hogy miért volt ez ennyire népszerű, Azért, mert mi már itt egy órája beszélgetünk róla, és egyébként még simán még sok óra benne van ebben a beszélgetésben, ebben a társaságban, de ne meg, ne nem. le. E, is a, mennénk már. Igen, mert is már régen elmentetek. E, igen. E, és ugyanakkor, ugyanakkor meg rettenetesen látványos, tehát az igazi látványos ö, ö, filmes megoldásokat tartalmazó és akciófilmes történetvezetésű filmes megoldásnak tartom, tehát egy ilyen mindenkinek szól valamilyen módon, tehát azoknak is szól, akik nem akarnak a mélyeszántó valóságig eljutni, mert nem érdekli őket, vagy nem képesek rá, nem fontos nekik, hanem csak jól akarnak úgymond szórakozni, ők attól szórakoznak jól, ha látványos, meg pörög, meg lövöldöznek, meg klassza, meg, pont, robban, meg a robbantanak, a hangzás, meg a látványvilág nagyon jó, és a többi már nem zavarja őket, és van, aki pedig éppen ezt hagyja hidegen, viszont a mondani való az, ami, ami őt szórakoztatja és kikapcsolja. Szerintem ez végszónak jó is. Még egy ha, gondolás ha, ebből a gondolást, ebből akkor egy a másikat. Ebből a szempontból is mérföldkő volt a film. Rengeteg vadonatúj addig sosem látott filmtechnikai, filmes megoldást, elemet hozott be, amit utána másoltak, használtak. Tehát megint mennyi gondolkodás volt mi, a, de mi erőtt 20 néc. kamerával, ugye Így van. Gyorsan mellé két filmet, amit csak már beszéltünk arról, hogy nem nagyon vannak. Luc Besson filmeket kell nézni, tehát Améli csodálatos ami vágás technikailag vagy mm -hmm. -e ott volt például a Croaching Tiger, Hidden Dragon, ami szintén mm. egy ilyen operatőri munka tekintetében is külön értéke. Leveszem a hangot, végignézem, hogy ha szeretek filmkészítéssel foglalkozni, csak ilyen szempontból is katartikus. Hm. Pont. De azért kellett egy kicsit gondolkodni szerintem ezen a Abszolút. 2000 utáni popkulturális vagy ilyen nagy blockbuster filmeken, Szóval itt valami változás azért mégiscsak detektálható, de ez majd egy másik műsornak lesz a témája. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen ennek a beszélgetést a mai Vita Clubban is. Ez is rövidesen megjelenik majd a neten, és összenézhető majd a Mátrix Szóló születésnapi műsorunk különböző témáival is. Köszönöm szépen tehát Baracsi Katinak, Jusztin Viktornak, Pódi és Herpai Gergőnek. Jelentkezünk tehát két hét múlva. Köszönjük szépen, viszont hallásra, viszontlátásra!